M.C.L.A. Com kak na məd, mas o louco consciəti <risos> drogo, febre, foco, cólera, fósfori, pólvera, cinza de uma miscigenação agiota, ópera de malamə em Madrid, toto paixão por alienação ílusa, ao inóspita na próspera proliferação de chavorra, razão de mais um o já associado ao ostentação não. fugindo da cisala da ignorância falco, voa cada pegado o selo de concordância, sua ebemora sinfonia da intolerância com macaloi, e uma matraca herança trago uma visão de céu de chocolate amargo no véio de maroliaco, e ile de sangue pesado, um e arrogante numa trama de vilão simpático, coração de pedra buquê um de flores plásticas, baloqueiro da viela de lama amarela, de sede uma multidão ressuscitada de celas, diz álcool, algo gasolena, o fato, sangue dos barraco combustível do no seu jato, claro com sol de verde souste de ladridge avessio galico borará O capitão do mato das relações novas e memórias eternas de uma mente celebrada são da dona vanda e boda de glória nossa santa me fiz orgulhoso de ser dólar, em vez do alvez do corte de santa mas é favela dos beco paladeira seguinte é fácil quero ver dormir na brasilide com puteira hoje o dedeco tocado pela ferida não que se evita louca nasceu para ser vai louco que a vida radical livre apetite a rebeldia filosofando a alegria Com uma vela de sete dias pisani fala boteira de água cebeira de odio sei louco é pouco no meu mário e como de madeira onde abrir cair para 10h de contra fazer a sombra ficar em meus pés mersou de pobre ao ninho de ca Jesus jəzü əndoq 12, məs qəndəs fələs É neguinha, xavon, é, é favela Ciclonado da zua de terra Na punição, de nada, é bilhão Com dólar na mão, ostentando caddəla É neguinho, é, chavon, é favela É maloca, de evoq, ni uəra Mas lá do morrão, aprendi a liçõ Mesmo na citação, nə esqueci da biela É neguinha, é, é favela Ciclonado da zua de terra Na punição, de nada, é bilhão Com dólar na mão, ostentando caddəla Que ye sabor especial, é maloca de vou, new era, mas eu também aprendi ali só mesmo nas citações que simel meia ai ai